Ya Rabbi amri. Sahl al min lisani, qahhu qawi. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Devinin ölərin neşədir. 3 olduğu yəruyəndə salam olur. Yenjansdır. Ro, Ro, əstarviydi, quluhiyyət. Çünki isə əsmə və sifət. Əsmən deməkdir. Qab və sifət. Adlar, advestətlər. Tüvhiid sözün mənası nədir? İnşallah biləcəksiniz. Tövhid, nə deməkdir? Təkləşdirmək. E, Rububiyyət tövhidinin onda tərifi necə olur? Ha? Allah yarısmaqda təkdir. Allah yarısmaqda təkdir. Nədir Rububiyyət tövhid? Allah öz əməllərini təkdir. Hmm. Allah, Allah təaləni öz əməllərindən etmək? Təkləşdirmək. Necə məsələ? Yaradan, aruzi verəm İdarə edəm Şəfa verəm Yəni, tək Allah olduğunu Ehtiyad etməyin Yəni, bu əməllər Allahın əməlləridir Və bu əməllər Allahı təkləşdirməyin Nə sayılır? Rubiyyət tövhid sayılır <coughs> Rubiyyət tövhidi nəyi tələb edir? uluhiyyət təvhidin tələbidir. Nə deməkdir bu? Yəni uluhiyyəni qəbul edirsənsə, o uluhiyyəni qəbul edirsən, yəni camaat daxil olur. Təhə uluhiyyəni camaat daxil olur. Ha, rubiyyət insanı i̇slam daxil etmir, nə qədər ki uluhiyyəti qəbul etmədikdə. Etmədi işte. Və rubiyyətə inancı olan insan, o inanc o insanın nəyi tələb edir? Uluhiyyətl. Uluhiyyəti tələb edir. Uluhiyyət nədir? Rubiyyətə xasdır. Əmənası Bəndə öz əməllərində Allahı təkləşdirməsi. Qul öz əməllərində Allahı təkləşdirməsi nə adlanır? Uluhiyyət tövhidi. Və həmçin buna nə deyilir? İbadət, ibadət tövhidi. Yəni, hər bir etdiyin əməl, ibadəti Allaha yönətməyi adlanır? Uluhiyyət, ibadət tövhidi adlanır. Və ad və sifətlər tövhidi? Allahı ad və isfətlərlə təkləşdirmək. Necə təkləşdirir sən? Quran və sünnədə gələn ad və isfətləri olduğu kimi ispat etməklə təhrifə yol verir mən. Təhrif nədir? Dəyişdirmədən. Hə? Yozmadan yəni? Yozmadan, yani keyfətlə varmadan. Hə, keyfətlə varmadan, necəliyin soruşmadan. Hə -hə, sonra? inkar etmədən və bənzətmədən bənzətmədən ispat etməyin nə sayılır? Ad və sifətlər tövhidi sayılır. <coughs> Bütün rasullar hansı tövhiddən ötürü göndərilir? Uluhiyyət tövhüdə. Ha. Uluhiyyət tövhüdünə ötürü göndərilir. Bəs rububiyyət tövhidi harda qaldı? Yəni onlarda rububiyyət tövhidi var Yəni onlar Allahın yaradan, ruzi verən olmasına Peyğəmbərlərin göndərliyi qövmlər artıq nədirdi? İnanırdı. Uluhiyyət tövhidi. Uluhiyyət tövhidi nə oldu bizə? İbadət tövhidi. bu öz əməllərindən etməsi. Allah-u Teala-ni təkləşdirməsi. Ona dəlil nədir ki, rəsullar, rəsullar Göndərilib, uluhiyyət tevhidindən ötürürəm. Haa? Elbə teygəməl yoxdur ki, Allah-ı Zərədə. Rasulün? Bilə Rasulün əluhü ilə ilə illə əmmiyyə fəhəm. İlləyə səhiyyiləyhə, ennəhu lə iləhə illə əna fe'abudun. Haa, Məl-i Enbiyyə Suresi, ayədə <SCry -1> no en 25, bir de Nahl 36'da Allah-u Teala buyurur, وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ كُلِّ Ümmətin Rasul Ənni ibudullah vəcteni bil Biz hər bir ümmətə rasul göndərdik ki, nəsilər yalnız Allaha ibadət edib, taqutdan, taqutdan, yəni Allahdan qeyrisinə ibadətdən çəkinsinlər. Məqsəd açıq aydındır. Və peyğəmbərlər də necə çəkindirdilər ümmətini taqutdan? Hım. Nə deyirlər ümmətinə gələn kimi? Yə qavmi abudullaha mə ləkum min iləhin qayru. Yəni, ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbudunuz yoxdur. Mələyətə oq məqsəd Allahı təkləşdirmək və Allahdan qeyrüsünü ibadətdən, əşkilikdən çəkindirmək. Ha, baxın, oxuyun. Kur'an-ı Araf surəsi küsusəndə yani neçirən Peyğəmbər geçir ki, onları hamısı neçir çəkindirir? Ya qawmi abudullaha mələkum min iləhin qayru. Ey qawmüm, Allaha ibadət edin. Sizin Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbudunuz ilahınız yoxdur. Və həmçinin və ilə adin əxahum hudə. Ad gövmüne hudu göndərdik. Ya qawm i'budullaha mə ləkum min iləhin gəyru. Ey gövmüm, Allah'a ibadet edin, sizin Allah'tan başka ibadete haqqı olan məbudunuzu yoktur. Sonra yine başqa ayda, Ve ilə temudə əkhəhum səlihə. Semud gövmüne kimi? Səlih'i gönderdik. Nedir yine? Ya qawm i'budullaha mə ləkum min iləhin gəyru. Çünki ibadət Allahın xalis haqqıdır. İbadət Allahın yəni xalis haqqıdır. Ona görə əsas da insanlara çatdırılması, bu məsələdir ki, Allahın xalis haqqında Allaha şərik qoşulmasın. Yəni, başqa əmərlər Allah-u Teala, başqa günahlar Allah-u Teala-ın istəyi altındadır. Amma şirk isə nədir? Artıq Allah-u onu bağışlamır. İnnallaha ilə yaxirani yüşürəkəbihi və ya sırf mədan Allah təala iznə şəriq qoşanı bağışlamır ondan aşağı aşağı olan günahlar isə istədiyinədir istədiyinə bağışlayır. Yəni, sual ola bilər ki, nə üçün? Yəni, Allah təala zina edəni, oğurluq edəni, rüşvət yeyənə, rüşvət alanını, riba faizlə məşğul olanı bağışlaya bilər, amma şirk qoşanı isə bağışlamır. Əgər tövbə etmədən ölərsə. Niyə? Hə, çünki ibadət nədir? İbadət ə, Allahın xalis haqqıdır. Yəni o insan, şərif qoşan insan artıq Allah-u Tealənin xalis haqqına toxunduğuna görə allah onu bağışlamır. Amma o yerdə qalan günahlar isə yəni, insan öz nəfsinə yəni, qalib gələ bilmədən düşdüyünə görə o, o günahlar Allah-u Tealənin yəni, istəyi altındadır. Əlbəttə ki, onlar o demək deyil ki, E, onlar, onlar da şiddətli günahlar sayılır Böyük günahlardan sayılır Və böyük günahların da olması Dəlildir ki, insanın tövhidinin Naqisliyinə Çünki günahlar lə ilahe illallah təsir edir etmir Təsir edir Demə Günahlar varsa lə ilahe illallah xələl gətirir Əgər la ilahe illallah insanda kamildirsə Tam surətdədirsə İnsan etməlidir? Günahlardan da çəkinməlidir Bizə ki, Allah təhəli Quranda buyurur Əlləzina əmənu Və ləm yəlvisu imanəhum Bi zulmin ulaikə ləhumul əmnu Və hum muhtədun O kəsdirlər ki, iman gətirirlər Və iman gətirdikdən sonra imanlarını Zülümlə, zülümün mənası nədir burada? Şiriklə qarışdırmazlar Ulaikə ləhumul əmnu Və hum muhtədun Onlar üçün əminəmanlıq vardır Həm bu dünyada və həmçində, ahirətdə Və onlardır hidayət üzərində olanlar Kimlərdir doğru yol üzərində olanlar? La ilahe illallahı təxdiq edənlər, yəni la ilahe illallahı doğruldanlar, həqiqi surətdə həyata keçirənlər onlardır, doğru yolda olanlar. Doğru yolda olmaq nə deməkdir? Yəni Allah-u Tealənin insana haqqı, xaq kimi göstərərək ona müvəffəq etməsi, yəni onu yerinə yetirməyə müvəffəq etməsi və batili, batil kimi göstərərək batildən çəkindirməsidir. Və insanın da əgər haqqı, haqq kimi görmək istəyirsə və haqqı yerinə yetirmək istəyirsə, əsas nə ilə maraqlanmalıdır? La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah şəhadət ilə daha çox maraqlanmalıdır, öyrənməlidir. Hər vəfədə öyrənəndə əlavə məlumatlar ortaya çıxır, əməl edəsi və həmçinin çəkinəsi, elm ortaya çıxır ona görə də maraqlanması çox olmalıdır və həmçinin şirkdən də qorxusu olmalıdır. Əgər bir insan qorxmasa necə çəkinə bilər? Qorxmalıdır nə etsin? Şiçdən çəkindirsin. Yəni İbrahim ə.səlam yəni hansı ki hənif adlanır ə, o nə buyurur? Və cnubri və bəniyyə ənna Allah tealəyə dua edirək deyir ki məni və zürriyyətimi bütlə xapınmaqdan qoru məni və zürriyyətimi və mən yə əmənul Bağd-ı İbrahim, alə nəfsi bağd İbrahim, kimdir? E, İbrahim aleyhisselamdan sonra özünə əmin ola bilər. Qalaya əmin ola bilər. Yəni kim əmin ola bilər ki, o yəni, şirkə düşməyəcək. Yəni, hər bir insanda ona gələlə qorfu olmalıdır. Əgər Peyğəmbər qorxurdursa, e, yəni, ondan qeyirlər daha şiddətli şəkildə qorxmalıdır. Çünki insanın qorxması ondan çəkinməyə gətirib çıxardır. Və həmçin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi Sahabelər üçün nə də yerdir. Axhaf yəni, aleykum əş-şirku'l-asghar. üçün ən çox qorxduğum şey nədir? Şirkdir. Yəni kiçik şirkdir. Soruşan nədir o? Deyilik dedi ki, riyadır. Əgər yəni, də peyğəmbər (s.ə.s) <gülüyor> səhabələr bu dərəcədə qorxurdusa, onda gör bizin halımız nədir. Hə, ha, tövhidin nişnəvi oldu. Üç növ, Üç növ. hansıdır? düveyətəvi də, uluhiyyətəvi də və həmçinin ad və sifətlər tövhididir. Yəni mömin insan bunlar hamısını qəbul etməlidir. Rububiyyəti də, uluhiyyəti də və həmçinin ad və sifətləri tövhididir. Və rububiyyəti qəbul etməyən yox, hər bir insan qəbul edir rububiyyəti. Yəni bəzi aqistlərdən başqa, yəni onlar da insan yerinə sayılmırlar yəni, onlarda da var, yəni qəlbində sadəcə onlar inkar edirlər, yəni, təkəbbürlüyündən inkar edirlər. Hansı ki, Firavun özü insanlar deyirdi ki, mən sizin uca rəbbinizəm. Yəni, onun o qəlbən bilirdi ki, Allah talənin varlığını bilirdi. Sadəcə onun inkarı təkəbbürlüyü azğınlıq ucbatından idi ki, inkar edirdi. Amma əsas məsələ nədir? Uluhiyyət Uluhiyyət məsələsi. Yəni, hər bir insanda bu etiqat var. Bilir ki, Allah var, yaradandır, ruz verəndir amma görürsən ki, ibadətə gələndə görürsən, Allaha şərif və yaxud da vasitə adı ilə ə, başqasını ə, Allaha aid olan bir şeyi başqasına yönəldir. Vasitə sadəcə orada bir ad kimidir. Yəni, bir pillə kimidir ki, özünün istəyinə çatmaq üçün və bəziləri görsən başa düşmür bunu. Yəni, vasitə deyir, amma görsən ki, Allaha xas olan bir şey kimə verir, o məxluqə verir. Bu da şirkin özüdür. Yəni, vasitə deməklə, yəni, vəsilə var, təvəssül var, yəni düzgün təvəssül, nədir? Allahın ad və isvətləri ilə olan təvəssüllü, yəni Allahdan istəyirsən, ad və isvətləri sonra <coughs> salih, işləyən salih əməllə, yaxşı bir əməllə Allahdan istəyirsən və bir də salih insanın duası ilə. Hansı ki salih insandır, diridir. Hə, ona deyilir ki, hə, duay et. Bunlar hansı problem yoxdur. Onu görsən ki, vasitə deyirlər ki, yəni, təvəssül var. Görsən yəni, insanlar çəşdir nədir? Şəriətdə təvəssül var, düzgün olan forması, yəni o düzgün, yəni, ad götürülür, amma görsən ki, mahiyyətini edirlər. Mahiyyətini dəyişir. Və ona görə də olduqca mühümdür, yəni Qur'anı da başa düşmək üçün və hədisləri də başa düşmək üçün və eyni zamanda yəni, böyük alimlərin kitablarını başa düşmək üçün onların terminlərini bilmək, terminləri bilmək mühümdür. Yəni, əgər sən alimlərin terminlərini bilməsən, istilası sözlərini bilməsən, yəni sən oxuyub başa, başa düşə bilməzsən. Sən deyərsən ki, alim belə halbuki alim elə demir. Və həmçində, yəni, Quranda keçən sözləri də bilməliyik ki, yəni, Quranda onun mənası nədir? Yəni, ola bilsin yəni, sizin, yəni, cəmaq arasında Quranda keçən bir söz yəni, ortada işlənir, yəni, başqa mənada. Və sonra oxuyub Quranda, yəni, bu, Quranda var ki, Quranda oxuyanı görür ki, eyni söz, o qövmün, o qəbilənin işlətdiyi söz harada var? Quranda var. Qurana qayıda görür ki, Allah da halda bunu deyir ki, problemi yoxdur ki, bizə əməlimizdə. Amma halbuki o ilə onun arasında böyük bir fərq vardır. Məsələn, misal vəsilənin özü, vasitənin özü də götürən vasitə cemaat onu düzgün yönətmir. Hansı ki, cemaatın çoxsun yönətdiyi o vasitə məsələsi şirkdir. Sonra Qurana açıb oxuyanda görür ki, Allah taladır ki, Yəyyəllədinə əmənubdəqullaha və bətəq və vəsilətə və cəhidu fii səbilihi ilə alləkum tuflihun. Yəni, ey iman təqvalı olun və Rəbbinizə tərəf vəsilə axtarın. Ha, vəsilə, bunlar vəsilə burada vasitədir. Burada Allah talədir ki, yəni vasitə axtarın. Yəni, eyni şeydir, bizə dedik Amma halbı ki, yəni, ad uyğun gəldi, ha? söz uyğun gəldi, amma müahiyyəti nədir? Müahiyyət fərqlidir. Ona görə başa düşməlik vəsilə nədir? Vəsilə, yəni Allaha yaxınlaşdıran bir şeydir. Yəni, Allaha yaxınlaşdıran da nədir ən əsas? İman və salih əməldir. İman və salih əməldir. Ölülər yaxınlaşdırmır ki, Allah talihə. Yəni, ölülərin kimliyindən asılı olmayaraq, ölülərin sənə ehtiyacı var. Sənə ona ehtiyacın yok. Çünki sən dirisən. Amalsa bilirsən, oruç bilirsən və dua edə bilirsən. Onların səndən eyni ehtiyacı var. Həm oh, oh, duana sən duana onların yəni ehtiyacı var. Sən dua etsən, yəni onlar nəsə faydalanır. Amma onlar isə artı onlar ölüblər, heç bir əməli yoxdur artıq. Sənə fayda, səndən yəni, fayda götürə bilər, amma sən isə onlardan yox. Ə inşallah dərsimizi davam etdirək. Kiçən tərbiyə dərsinə 30 addım kitabından götürürük. Yəni din yolunda əməl etmək üçün tərbiyə uşaqların tərbiyəsi barəsində 30 addım. Nəticə addımı 23 götürmüşük ha? 15 götürdük. flag 5x admin 15 götmüşük ha başqa səs var dəyidi lən 100 faizə hı danışın on altı hı on <coughs> Yaxşı, bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillah rəbbil aləmin və səlatu və salam alə əşrafil ənbiyə və məsəsin səyyidil Muhammədə və alə 16-cı addım: Elmey lixtəbil bacarıqları qazanmaq üçün olan meyl. Uşaqlarda belə bir meyl olur. Yetamayyuzul abna fi marahilihumul ula min hayatihim bil mayl li ihtisab al Uşaqlar da ilk mərhələlərində, yəni balaca yaşlarında fərqlənirlər müəyyən o bacarıqları qazanmaqla. Aley ənəstəqilə dəəl qbul fi tənmiyəti Bağilməharatmitli məharaət il fetabi kitəbə.ə onu görə də bizə də vacibdir ki hər bir tərbiyətə. Uşaxlarda olan u qabiliyəti istifad edək. Bunu düzgün yönəldək. Necə uşaqlarda ən yəni, danışıq qabiliətiübə vermək və yaxda yazı, yazı yazmaq əlləti tufidul umma fi mustaqbalha hanski belə bir bacarıqlar gələcəkdə ümmət üçün onun faydası olacaqdır. Fələ yudirul validayn law xassasu yawman wahida fi al və yushajja tilka e, həmçinin daha yaxşı olar ki, validenlər yəni uşaqları üçün həftədə bir gün, heç olmasa bir gün təyin etsinlər yəni müəyyən proqram hazırlasınlar. Bu gündə onlarda olan ə, bu bacarığı daha da dərçətmək üçün, daha da gücləndirmək üçün. Bu amal cəvaz alaylə yətajəbəl abnaw məha. Fəhməçün bu üzərində də ə, yaranan cavablara görə, yəni müəyyən cəizələr, yəni mükafatlar da təyin olsa daha yaxşı olar. Bu neçənci oldu? 16-cı. Attım. Əl-xudbaq, səbə ətəşə, isra u 17-ci addım odur ki, uşaqlarda həmçinin tez danışma, yəni qabiliyyətini gücləndirmək, yetəməttəu əbnəti, bədəyət həyətin, bi-sürəti ixtisəb əl-əlfad, əl-lugaviyyə, əlləti yetəxəddəz bihəl-validən. Və həmçinin uşaqlarda, ilk dövrlərdə, Ə, güclü söz qapma, yəni oğrama qabiliyyəti olur, hansı ki valideynlərin danışdığı sözləri götürürlər. Fə aləl valideyn ən yəxrisa alə ən yufriyə ibnəhum fi dəlikəl cənsəvə fi ilmuhadəfət fi məbihnəhum av min xiləli xəkayəlil qasası islamiyyəl fuzha və buna görə də valideynlərə, yəni vacibdir ki, və yaxud lazımdır ki onlar çox həris olsunlar yəni onlarda olan yəni bu Ə, xüsusiyyəti gücləndirsinlər müəyyən ə, hekayətlər, qissələr İslamı qissələri danışmaqla lakin bir şərtləni ki, onları ə, yəni fusha, yəni ədəbi dildə danışmaq lazımdır, ədəbi dildə yəni uşaq ə, danışması da belə sözləri götürür sözləri uğurlayır və, və ona görə də görürsən bəzi bəzi valideynlər, yəni uşağın öz dilində danışırlar. Uşağın öz danışır. Bu da yəni xatalardan sayılır. Aydındır? Yəni lazım düzgün danışmaq. Nə oldu burada? 5, nə söyləyirsiz? 539 nömrəli mersiniz. Nə oldu buna? Yolu kəsibsə, ha, yolu kəsibsə götürməyə xahiş edirlər. Deməli uşaqlarla danışan zamanı nə etmək lazımdır? Ədəbi, ədəbi dildə danışmaq lazımdır Yəni, loru dildə Yox Və bəzilər görürsən ki Bəzi valideynlər görürsən ki Uşaq danışmır ə, Çalışır ki Uşağın dilində danışma Uşaq başı salmaq üçün Uşağın dilində danışmaq çalışır Necək ki, bəzi ölkələrdə Görürsən ki, bəzi əcnəbilər gəlir Ərəb ölkələrinə Yəni, ərəb, ərəb dilini onlara düzgün şəkildə öyrətmək əvəzinə və görürsən ki Ərəblər onların dillə danışmağa başlayırlar Hansı ki bununla görsən, Artıq gələcək nə olacaq? Ərəb dili aradan qalxacaq Ərəb dili körlanacaq Hansı ki gəlir Hindistandan, Bangalada işlərin Məsələn işçilər gəlir, o ərəb dilini bilmirlər hmm. Onlar da başa salmaq üçün Görürsən onların dilində Dil körlanır Və, və həmçində uşaq da belə Uşağın səviyyəsini emmək yox, sən düzgün səviyyə danış uşaq götürür. Nə lazımdır, o götürür və ə, sonra müəyyən vaxtdan sonra onları düzgün şəkildə tələfüz edəcəkdir. وَالَّكِ تَزِيدُوا مِنَ الْمَخْزُونُ لُغَوَ بِلَدَيْهِمْ وَمَا دَاعَتِ اللُّعَ الْغَرَ عَرَبِيَّ إِلَّا حِينَ مَا ذَلِكَ الْجَانِ Amona şeyx vurur ki, yəni ərəb dilinin də bura zay olması, bu gün ləhcələrə çevrilməsi nəyə görə olmuşdur? Yani, bu tərəf, tərəf, bu tərəfdən bizi səhlənkarlığa yol verdiyimizə görə. Fa <gülüyor> ma'rifatu bil luğah və uşaqların da ərəb dinini füsha, yəni ədəbi dildə bilmələri onlara Qur'an və sünnəni başa düşməyə yardım edir. Yərham qəllər. Lidə aleyna ənni bihədi elxudva inaya kəbirə və buna görə də ə, bu addımda biz çoxlu maraqlanmalı, üzərində durmalıyıq. Və həm ki, öz dilində danışarkən və həm ki, ərəb dilində öyrədirsə, ərəb dilinin füsha, ədəbi dilini öyrətməlidir. Ədəbi dil. 18-ci addım Əl-muxhtari'u əl s-sagir Yəni, balaca ixtiracı Yuhəbbibu l-ədfal fi-l-mərahi l-əvvəli əl-meyli fəkkil əşya və tərkibihə Və həmçinin, yəni o balaca vaxtlarında uşaqlara daha maraqlı gəlir yəni, oyuncaqları söküb yığmaq Və həyə həlu əşbə bihəl muhtarifi fəkkil əşyəyə və tərkibləri. Yəni oyuncaqları yığıb sökməkdə, yaxşı, söküb yığmaqda e, uşaqlar bir növ ixtiraçlığa oxşayır. Və o yedəun li'adamil ghadab alayhim idha ma qamu bi tahtimi şey'in aw fakki li'anna lam nujid Yəni uşaqlar belə etdikləri zaman, söküb yığdıqları zaman, yani lazım deyil ki onlara qarşı biz qəzəblənək. <gülüyor> fəaliyyətimizi o tərəfə yönəltmək xassəsi bir Yəni onlarda olan bu xüsusiyyəti daha mühüm işlərin yerinə yetirilməsində yerləşdirməli, yükləndirməliyik. Məsələn, təalluqü Əgər onlarda belə bir xüsusiyyət varsa, yəni başqa bir işlə əvəz edərək münasib əvəz edici işi işə yönəldərək onların qəlbini Allahın evlərinə bağlamaq İdafətən ilə ənə təftəxu mədarikəhum və uquləhum və əlavə olaraq da belə bir işlər, yani onların ağılını, dərk etmə qabiliyyətini gücləndirir. Və təcəluhum yətəmiduna alə əmsi min xiləl fəkkil əşyə və tərkibəyə min müfrədihim. Yəni onlar öz başına yəni söküb yığdıqlarına görə onların uşaqların özlərinə eytimadı daha çox olur. Yəni mən uşaqların belə çox mənim oyuncaqları töküb yığması və çox dağıtması, yəni pis bir şey deyil, yəni uşaqların zəkasına dəlillət edir. Bu misal yəni olaraq necə biz yönəltməliyik başqa bir əvəz edici işlə. Naqum bişrar lu'bat ala şekl masjid. Yəni məscid şəklində bir oyuncaq alırıq və yuhabilu tifl qiyam bi bina ya zalikal Yəni gəriz hübbü buyut illəfi nəfsi dəlikə uşaq. Fə artıq o əmən məscid şəklində olan oyuncağı, yəni sökür, sonra yığır və bununla da onun qəlbində, nəfsində yəni Allahın evlərini sevgi yerləşir. Li'anna məcbunun ala hubbi lu'abihim və zali bi tariq ghayr mubashira. Çünki də onlar, yəni, uşaqlar, onların təbiətində var ki, oyuncaq öz oyuncaqlarını sevmək və bu da birbaşa yox Və beləliklə oyunlar, şəkillərin düzülməsi, yəni belə bir oyuncaqlar verməklə onların qəlbində, yəni Allahın evlərini sevgi yaratmaq mümkündür və həmçində şəkillərlə də ə, onları məşğul etmək olar belə bir şəkillərlə. Addımlardan 19-cusu: Əl-hubb və təqəbbul və təqdir. Sevmək və uşağı dəyərləndirmək deyə, yaxsı qiymətləndirmək. El tıflü bihacın ilə yəkuna ki, yən, Fəyəcubu, ən yəkuna mərğubən fihi məqbulən minəl valideyn və müdərrisihi. Və həmçinin uşağın da təbiətində bir ehtiyac var. İstəyir ki, valideynlər tərəfindən və yaxud müəllimi tərəfindən yəni sevilən olsun. Fəyəcə bu, ən yüşirə bi'anno mawdi' surur wa i'ja' wa fakhr li'ummihi wa abihi wa usrati wa mu'allimihi wa ana qul ya ni validenlar da yəni, uşaqda ele bil yene yəni, his ki yene yəni, o evladi hem özlərinin hem ailənin hem də müəlliminin sevinci yedidir ta ila tahaddatha an satal jami' li hadisi eyrdi uşaq danışarsa gerekli hammı onun söhbətinə onun danışığına qulaq asın sussun wa atahu ahammiyyatan mimma yush'alu bil qabul fa hamkin unun danishigina buyuk ehamiyet verilsin ki və bu da ə, uşağı danışığını qiymətləndirmək kim sayılır wa madahu bi walidaihi wa hamcinde validenlerin ona olan sevgisini bildirir Bə misal olaraq yani Usame ibn Zeyd radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alayhi ve selleh ki kana ya akhuduhu wal hasam ve yequl inni uhibbuhuma fa uhibbuhuma aw <gülüyor> <gülüyor> Usam ibn Zayd der ki, "Ə Peyğəmbər sallallahu əleyhi onu və Həsən radiyallahu anhunu götürər və deyərdi ki, "Allahım, mən ikisini sevirəm. Sən də onları sev." Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni sevdiyini edərdi, bildirərdi. Qal ibn Cüreyc an ata inna rajul la yuhaddisu bil hadis fa ansitu law ka'anni lam asma'ahu wa qad qabla an yulad. İbn-i o da atadan rəvayət edək ki, yəni bir kişi mənə söhbət edir, danışır, bilməndir onun danışqına susuram, sonra qulağa sıram, elə bil ki, onu, o söhbəti, onun danışıqlarını heç eşitməmişəm, ömrümdə eşitməmişəm. Halbuki, de, mən onun danışdığını o özü doğulmazdan əvvəl eşitmişəm. Bunu nəyə bildirir? Yəni, ehtiramı bildirir. Adidir, kişinin danışığını, hansı kişi böyük bir kişidir, Yəni onun danışığına elə qulaq asıram ki, bu da ədəblərdən sayılır. Hətta insan bəzən bəzi, bəzi insanlarla qardaşları var ki, bilək kimsə eşidəcək, ha biləmirəm onu. Yəni söhbəti yarımçıq buraxır. Hansı bilinən şeydə olsa, əgər kimsə sənə danışısan bildiyin bir şeyi, yəni yarımçıq söhbəti kəsməməlisən. Yəni ehtiram olaraq, yəni elə qulaq as ki, elə bir ki sən onu ömründə, yəni birinci dəfə eşidəcəsən onu. Amma deyə halbu onu özü doğulmazdan əvvəl eşmişəm. Hədifir racul takhebi bi-tifl insan Yəni kişi ilə danışdığı zaman və ya hətta onun söhbətdə qulaq asdığı zaman belə ehtiramla yanaşırsa, uşaq necə? Yani uşağa daha böyük bunun nəyi var? Yani təsir vardır. Gücün yaxşının yaxşı, yaxşı tərəfdən təsiri vardır. Arkadaşlar. Ana aşına gələn ayətdə o Fatime rədiyallahu anha danışır. Peygamber sallallahu aleyhi və qızı. O daxil olduğu zaman, Peygamber sallallahu aleyhi və yanına, Peygamber sallallahu aleyhi və ona tərəf qalxar, öz qızına tərəf, onu öper və onu salamlayar və ilə e də Fatıma radiyallahu da belə edərdi. Yəni bunu nəyib bildirir? Uşaq olan, yani ihtimamı onunla maraqlanmalı. Ana <gülüyor> aşıda qaləd kəna künnə əzvəcün nəbi sallallahu aleyhəm əştəməən indəhü ləm yugadə minhuna vəhidə. فجاءت فاطمه تمشي ما تخطئ مشيتها مشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راها رحب بها قال مرحبا بي بنتي ثم اقعدها عن يمينه عاش رضي الله biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir gaya toplandığımız zaman bütün kadınlar, زوجələri ve dil Fatime radıyallahu anha gələr və elə yeriyərdilər ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yürüdüyü ilə yeriyərdi Və Peyğəmbər onu gördüyü zaman onu salamlayar, deyərdi ki, marhaban ey qızım, xoş gördük ey qızım, sonra deyə onu sağ tərəfində oturtdurardı. Adımlarda 20-cisi, əş'iruhu bin necah, yəni uşağa onun dün müvəffəqət qazandığını bildirməyin. Ləbuddə lil əbəy vəl əmməhəd, ən yadağ beynə aidəhim hədəfən, və huvə necah ibnəhim fəhədil həyət, və təhqqəqül hədəfəl əsmə min vücudihim. E, mütləq valideynlər, analar, atalar yəni öz qarşılarına bir hədəf qoymalıdırlar. O da evladlarının bu həyatda müvəffəyyət qazanması və həmçinin bunun yanaşı e, bu həyata gəlməkdən də əsas hədəf nədir? Əsas ahirəti qazanmaq və o təhdiqü ləbudiyyə lillahi rəbbil aləmin. E yəradılışın da qayəsi nədir? Allaha qulluğu həqiqi sürətdə həyata keçirmək, Quran və sünnəyə uyğun şəkildə. Və hadə la yəni an yəfsəl nəcəhə fi ləmurid-dunyaviyyə. Budur məhdəl deyir ki, yəni onlar dünyəvi tərəfdən də müvəffəqiyyət qazanmamalıdılar, eyni zamanda dünyəvi tərəfdən də müvəffəqiyyət qazanmasına, yəni yer verməlidilər. Görək Allah təala bəqərə surəsi Və yani onların da illər var idi ki, deyərlər ki, ey Rəbbimiz, bizə dünyanı da yaxşısını ver, axirətini də yaxşısını ver və ve bizi cəhənnəm əzabından qoru. Fə İslam vasatun beyne matalibir ruh və cəsəd, fə la ruhaniyyə mütləqə və la maddiə İslam həmişə nədir? Orta yoldur. Yəni ruhu, məqsəblərlə yanaşı, yani bədənin İstəkləri vardır. Yəni, ayrıca rahiblik də yox və həmçin də maddi tərəf də yox. Vəl-hə vasatun fə işbəl-i qıdai ruhi vəl-cəsəl-i l-insən. Yəni, insan həm ruhi qıdasını və həmçinə bedən qıdasını e, doyurmalıdır. Vəl-əbnav bihacd ilə ən yeşğuru bin-nəca, həttə yuvasul mesirətəhun uşaqların da yani buna olduqca böyük ehtiyacı vardır. Yani öz müvəffəqiyyətlərini yani hiss etməyə, hətta deyir ki, onlar bu gedişatını, bu həyatda olan gedişatını davam etdirmək üçün. Baqata kununun ona ki, bəzi adam tahmil abnām mā lā olabilsin burada bəzi e maniyələr də ola bilər. Bəzi maniyələr, yəni buna deyirlər furuqul fardiyya. Yaxud da quduratul sərdi, yəni sərdi sərqlər, yəni sərdi bacarıqlar, yəni görürsən ki, bir uşağın e, bacarıqı o birisindən, qardaşından yaxud bacısından sərqlənib. Və ona görə de, valideynlər də e, bu fərdi sərqlərə riayət etməlidirlər, yəni onları bacardığından artıq, gücü çatdığından artıq yükləməməlidirlər. Və lihədə lə yənbəqi əbədən ən nükəlifə aməl saaba fəuqa mustəvahum ilə ilə Və buna görə də biz onları, uşaqları çətin işlərlə, gücü çatmayan bir işlərlə yüklənməlik, hətta sonda onları uğursuzluğa gətirib çıxarmasın. Və bununla da uşaqlar zəiflik, acizlik, məfəqə məfəqə onlar hiss edə bilərlər. Və yahkimu an muasil nəşat və yati və minhu. Və bununla da uşaqları nə mislə yanar, onlar artıq bu yolu davam etməkdən çəkinərlər və artıq e, belə bir, yəni əməllərə girişməkdən, faydalı əməllərə elmə girişməkdən çəkinərlər, qorxarlar. Addımlardan e, 21-ci e, əl-intilaq. Yəni, başlamaq, yola düşmək. Yənbəğəl əbəqəl əmməhəd i'tanu minəl fürriyyə e, li əbnəihim fi hərəkətim. Burada həm ki, intilaq mənalarından bir odur ki, yəni uşaqlar üçün müəyyən bir e, azadlığın, verilməsi, azadlığın verilməsi. Ona görə valideynlərə lazımdır ki, uşaqlara bir növ öz hərəkətlərində, öz davranışlarında azadlıq verilsin fəhom bihaajin ila al-mashi wal-jarri wal uşaqların ehtiyacı var yerinməyə, qaçmağa, danışmağa, hopanmağa, durmaşmağa və qazmağa bu kimi işlərə vah gariiztun tufiliyyatun fi nafsi kulli tifl Hər herbir yəni sağlam, ağıllı uşağın fitrətində olan bir şeydir yəni bu hərəkətlərin hamısı aqsulu kəthrul haraka yəni bununla qəsdim nədir yəni çox hərəkət Və minin xətasıdır ki, onları məhdudlaşdıraq. Və bütün bunlar sağlamlıq baxımından yaxşıdır, Yəni onları, yəni müəyyən tərzdə saxlamaq, yəni hərəkət edirsə, onun hərəkətinə yəni, həd hədd qoymaq, yəni bir növ xətadır. Yəni uşaqların belə bir hərəkət etməsi e, onlar üçün də sağlamlıq tərəfindən, onların əzalarının tam yetişməsi tərəfindən onlar üçün e, xeyirlidir. Əgər bədən olarsa, onların zəkasının da Ə, ...sağlam olmasına gətirib çıxardır. Adımlardan 22-ci. Həyələhu sohbətə salih. Yəni, sən evladın üçün ə, salih, yaxşı bir yoldaş hazırla, dost. Əlməru yətba'hu bidab'i həl-qəliz iştima'in yuhibbul uns. Yəni, ə, hər bir insanın təbiətində vardır ki, ə, ünsiyyəti sevir. Yəni, Təhliyyətən halığı sevmir. Yəni, kiminsə, kiminsə ə, birlikdə olmağı, onunla ünsiyyətdə olmağı, danışmağı sevir. Fəhvə bihacin ilə mən yəni su iləyə və yətəhəddətmə və yüşərikuhumumə huvə əxsənə huvə əfrahu. Yəni, hər bir insanın da buna ehtiyacı var. Kiminsə danışmağa. Və öz dərdini, kədərini kiminsə, kiminləsə bölüşməyə. Və suhbətu ləhə əhəmmiyyətü fi təqvini şəxsiyyət əbnəyinə və belə bir yoldaşlığın da uşaqlarımızın, düzgün, yaxşı formalaşmasında böyük rolu vardır. Va qilə qul liman tusahib aqul lak man anta də deyilmişdir ki, mənə dey görünsən kiminlə yoldaşlıq edirsən, sənin kim olduğunu mən deyim. Şair də deyir ki, anil mar ila tesal və sel anqarinə fə kull qarin bil Sən deyirsən, insanın özündən soruşma, onun yoldaşından soruş və hər bir yoldaş da yoldaşlıq etdiyini nümunə götürür. <gülüyor> və yetəvəcəbu əl-əbəy vəl-əhməti xamsi əbnəihim fi biəti salihə. Və buna görə də valideynlərə, tərbiyyəçilərə vacibdir ki, öz evladlarını salih bir mühitə yerləşdirsinlər. Hətta yetəşərrəbu salə və yənişəu aleyhi fəs-sadiqü ləhu təəthirun acib. Və beləliklə də onlar ə, yaxşı əməl üzərində böyüsünlər. Çünki dostun qəribə təsir vardı dostun dosta qəribə təsir vardır. Lidə min el-muhim an yakuna sadiq və, və bunu görə hər birimizin də evladının əxlaq sahibi olan, din sahibi olan yoldaşı olsun, dostu olsun. Fəlakətk fi ma'rifatin bi abaihi min annahu sadiqul münasib li ibnina, kəma yecibu an takuna tilka sədaka murtabita bi rabidəş-şər'i. münasib olduğunu bilməyimiz də kifayət deyil və bununla yanaşı, yəni dostluq özü də şəriətlə bağlı olmalıdır. Buna misal olaraq, əməli misallardan Əbu Musəl Əşari radiyallahu anhudan Peyğəmbər s.ə.v buyurmuşdur. İnnəmə məfəlül cəlisi salih vəl cəlisi suq, kə hamilil miski və nafiqil kir. Yaxşı dostla, yaxşı yoldaşla, pis yoldaşın məsəli e, misk daşyanla, yəni ətir satanla körük vuranın məsəli kimidir. فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَعَ مِنْهُ O kəs gedir, ətir satır, ya deyir o ətirindən sənə hədiyə edər və yaxud da ondan sən ətir alarsan وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَتًا və yaxud da bunların heç biri olmasa, ətir satandan heç olmasa sən gözəl qoxu duyarsan. Vanafihul kirim mən yandırsa geyabın və ya pis Amma körük vurana gəldikdə isə körük vuran ya sən difaltanı yandırar və ya ondan pis qoxu duyarsan. Ya bu da nəyin məhmunluğunu bildirir? Evladlar üçün yaxşı ə, dost seçməyin. Addımlarda 23-cüsü İcâlü yə'təmidu alə nəfsih, göy, yəni övladın öz özünə etimad etsin. Uməd, uməhət, ən yəni bəqəralə bəul ümmət ümməhat an yuəvvidu əbnaəhum alə iə'təmid alə anfusihim fi umurihim al-xassa, yəni göy validinlər, analar atalar uşaqlarını vərdiş elətdirsinlər onların xüsusi işlərində özlərinə güvənməyə. Tahta işrafu minhum, yəni özlərinin başçılığı altında, validinlərinin başçılığı altında lakin özləri etsinlər. Əminə xəta ki, ata və ana bütün şeyləri və buna görə xətalardan sayılır ki, uşaqlar özləri bacardığı halda bir şeyi valideynləri ana atanın e, onlar üçün bu şeyi təmin etməsi. Dun al il lil hansı ki bu işdə valideynə heç bir ehtiyac yoxdur. Min meyyetələdə də vəlilə əməllərdən biri ən əhəmiyyətli. Və bunun üzərində də mənfi cəhətlər yaranır. Bunlardan birincisi odur ki, əl-ihtikəliyyət o əl-vəli fi qədai həvayic. Və uşaqdır, öz ehtiyaclarını yerinə yetirməkdə valideynə güvənir. Problemlərdən, mənfi cəhədlərdən birincisi nədir? Uşağın artıq valideynlərə güvənməsi. Yuhi fi nüfusi əl kəsəl dəlal. Fə kullu ma yətubunə yəti iləhim dunə ənay vələ təb. Və həmçinin belə bir iş, yəni valideynlər özləri hər bir şey təmin etməsi öz övladlarını, ikinci mənfi cəhətlərindən odur ki, yarana nəticələrdən ə, uşaqların nəfsində tənbəllik, naznaz olmaq, belə bir hisslər yaradır. Və istədiyi hər bir şeydə də valideynlər onlara gətirir, uşaqlar yorğunçuluq çəkmədən, yorulmadan. Üçüncü istitam bil vaqif elaysa kull ma yurid sayati iley tun an yicd fi mənfi tərəflərindən də üçüncü odur ki, artıq belə olarsa, belə davam edərsə artıq o gələcəkdə faktla qarşılaşacaq. Yəni necə? E, Toqqaşacaq. Hansı ki, hər istədiyi, uşağın hər istədiyi şey qarşısına Yox. Hə, Valideynlər gətirsə belə Gələcəkdə hər istədiyi şey olmayacaq Olmadığı zaman Və o uşağın da artıq çətinliyə düşməsinə gətirib çıxacaqdır <gülüyor> Həm üçün addımlardan 24-cüsü Liyəkunu dəəyətü sağır yəni, Qoydur sənin evladın Yəni balaca bir dəvətçi olsun <gülüyor> Uşağın qəlbində nəfsində Allaha dəvət etməyi Allahın yoluna çağırmaq bunu yerləşdir. Feliyakun oğlumuz, evladımız balaca dəvətçi olsun, ondan nur və işıq saçılsın. Walimala faunakal kathiminus sal Necə də olmasın? Artı tariximizdə nə qədər işıqlı, parlaq surətlər vardır ki, dəlalət edir ki, balaca evladlar da uşaqların necə dəvətin işıqlanmasında böyük rolu olmuşdur. Bu immunalardan bəzi Misəl, əməli, əməli tətbiqdən. Lamma qadiman ansarul mədinə bəddəmə həcirərə rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm və zəhərlə islamu bihə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi səlləm Mədinəyə gəldikdən sonra ansarlar da orada yerləşir və İslam artıq zahir olur. Və fi qawmin bəqəyə alə dini min əhlə şirki. Minhum Amr ibn-i Əl-Cəmuh Və içərisində də Yəni onların içərisində artıq şirkdən qalanlar, şirk, şirkin qalıqları qalmışdır Və şirk üzərində qalan kimsələrdən biri də Amr ibn-i Əl-Cəmuh idi Və kəni İbn-i Muad qadşəhid Əl-Aqabə Və bəyəə Rasul Allah-ı Amma onun oğlu muaz isə Peyğəmbəri s.ə.və e bəyət edənlərdən idi. Aqabə, Aqabə deyilən yerdə. Və kənə amr ibn-i cəmuh seyyidə bəni səlimə və şərifə min əşrafiyyəm. Amr ibn-i cəmuh isə səlimə qəbiləsinin ağası idi. Onların hörmətli insanlarından sayılırdı. Və kənə qədittəqədə fidəri sana mən min xaşəbin yuqaləhu mənət və artıq bir o öz həyətində ə, taxtadan, ağacdan bir büt düzəltmişdir. Adında m Təməkənlər əşrafın yasnağa önəcə ki, e, hər qəbilənin böyükləri belə bir iş tuturdu onu ilah seçmişdir və onu temizləyirdi. Fələmə əsləmə fityənu bəni səlimə Muad ibn-i cəbəl və ibn-i muad ibn-i amr ibn-i cəmuh e, bəni səlimə qəbləsindən olan cavan uşaqlar istəma gəldikdən sonra Muad ibn-i cəbəldir və həmçinin bu kişinin oğlu Amr ibn-i cəmuhun oğlu Muad ibn-i amrdır. Fələmə fityən minhüm məmə əsləmə və şəhidəl aqaba kənu yuddicuna billəyə alə gecə vaxtı gələrək bütü götürər və yaxınlıqdakı bir quyuya atardılar. Hansı ki orada insanların zirzibil töktüyü bir yer idi. Münəqqəsən alə rəsədə başa-aşağı atardırlar. Fə izə əsbəhə amr və, və qalə və iləkum mən qədə alə iləhinə bihə deyirlə ilə. Və o qalxanda sabahladığı zaman amr-un deyərdi ki, vay olsun sizə, yəni, ilahımızı günə qoyan kimdir? Qala thumma yağdu yəl-təmizu həttə idəə vacədə və qəsələ və tahxərə və tayyəbə Axtarib tapdıqdan sonra onu çıxardır, yuyar və təmizləyə və ətirliyərdir Thumma qala və əyimullah, ləv ən-i alə mən sənabik hədə ləxzəydü Sonra an dişək ki, əgər bilsəydim e, sənə bunu kim edim, yəni bütə xitab edir Mən onu püskünə qoyardım, yəni rüsvəy edərdim. Fə əmsə amrun və nəmə qadəu aləyhi fəfaəlu bihə mislə dəlih. Yenə gecə olduğu zaman uşaqlar bütün götürərək eyni hərəkəti edərdilər. Fə ləmə əksəru aləyhi istəxracaq min həythə əlqəhu yommən fəqəsələ və tahhar və tayyəbəhu. Yenə amrun canuh, yəni bütü həmən zibirlikdən, o qiyudan çıxardır və onu yuyur, təmizləyir və ətirləyir. Thumma ja bi sayfin fa allaqahu qad. Sonra qılıncını gətirərək boynundan, bütün boynundan asır və deyir ki, inni vallahi ma ala man yasal olsun ki mən bilmirəm, yəni, bu işi sənə kim edir. Fayn kanatik khayna famtani fa hadha as-sayf ma'aka ay arida san varsa budur bu qılıncı səndədir özünü müdafiə elə. Falamma amsa wa nama gadaw alay fa akhadhu as-sayf min olduğu zaman uşaqlar bütün götürürlər. Və həmçinin qılıncı boynundan götürürlər. Suma akhadhu kalban maytan fa qaranuhu ma'ahu bi hablin thumma alqaw fi biir. Və bölmüş Hans ki ugvida insanların yani tullantıları zizibili vədir. Wa qad awamrum ibnü cemmu felem yidu makanehu allazi kan fihi fa kharaja fi bütü yani o zizibilik içərisində başı aşağı haldı görür ölü bir itlə yanaşı Fələmmə rəahu və abu sara şəhəna və kəllə min əsləmə min qovmihi. Əsləmə və hasunə bundan sonra qövmündən İslama gələnlər onu danışdırır, onu İslama dəvət edir, artıq da İslamı qəbul edir və sonra o, Amr ibn-i anhunun İslamı daha da gözəlləşir. Yəni bu misal nə edir? Yani uşaqların da yani dəvətdə böyük rolunun olmasına. Və ona görə deyil, sənin oğlunu evladına qoydur, dəvətçi olsun. Və həmçinə addımlardan 25-cisi, Ərrifu bimə yuxattiduləhu ə'dəuddin, yəni evladına, yəni düşmənlərin hazırladığı planlardan da müəyyən xəbərdar et. Minəl mühim ən ya'rifə əbnəhuna və bənatuna bimə yuxattiduləhu ə'dəuddin, fīmə tudurku uxuluhun, yəni uşaqların öz ağıllarının dərk edəcəyi səviyyədə sən bildirməlisən ki, düşmənlər ə, ə, ə, nə istəyirlər? Və bu onun bir çox faydaları var, ondan da faydaları var. Faydalardan birincisi maarifətü şərr, yəni birinci ona görə də ki, şərri bilmək. Şərri bilmək nəyə görə məqsədənəl şərri öyrənməkdən, ondan çəkinmək üçün, ona düşməmək üçün, ondan uzaq olmaq üçün. İkinci əhya qadiyyətü vəl vəl fi nufusihim və həmçinin uşaqların qəlbində əl vəl vəl yəni sevmək, Allah üçün nifrət etmək məsələsini oyatmaq, yerləşdirmək, diriltmək min an dafi'i haulayı olayı uluq İslam yani bildirmək ki onları yani e, qeyri müsəlmanları yəni, belə bir hərəkətə e, vadar edən nədir müsəlmanlara qarşı onların deyir haqqı kin qudretidir müsəlmanlara qarşı olan kin qudretidir və həmçinin onun faydalarından odur ki e, ziyadət ol qeyrə-l-din din üçün uşaqlarda artıq qeyrətinin artması Həmçinin addımlardan 26-cısı, Əl-yasu tariqul fəşəl, yəni məyus olmaq, ümüdsüz olmaq uğursuzluğun yoludur. Yəni sən bu yolda, yəni tərbiyə yolunda heç vaxt ümüdsüz olmamalısan, məyus olmamalısan. Əl-əbə -əl vəl-ümməhəd ənnə əl yə'rifəl-yəs ilə qulubihim tariqa, yəni valideynlərin qəlbinə ümüdsüzlük, məyus olmaq onların qəlbinə yol tapmamalıdır. Fəbəma ənnə huməltəlikuməl əmənəl əzima, fəəlayə bisəbr vəs-səyidə qudmə fi tərbiyatil əbna. Ne kadar ki onlar... والدين bu, böyük əmanəti Çinlərinə götürüblər onlara vacibdir ki səbritsinlər və bu yolu uşaqlara tərbiyə yolunda davam etdirsinlər İslami tərbiyə düzgün şəkildə tərbiyə taquddumil amali hada din Hansı ki, bu tərbiyə onları bu din üçün əməl etməyə sövq etdirsin və təhqiqul gaimi vujudihim fəhəmsin onların yaradılışından olan gəyə e, nə üçün yaranmışıq bu gəyəni onlar da həqiqət sürətə keçirsinlər vahyi ibadətullah vahduhu la şərək lä olan qayədə. Məqsəd odur ki, tək Allaha ibad edib, ona heç bir şey şəriq qoşmammaq. Fəl-həyət yəqtənifəl-kəfii minəl-aqabət vəl-münəqisat Görürsəndə, həyatda bir çox maniyələr də vardır. Yəni, bulandırıcı ə, hərəkətlər, işlər olur. Ferahatu al-abadi fi dar al ki, yəni əbədi rahatlıq əbədi diyardadır. Amma dunya fehi daru amalin ve bala. bu dünya hayati hayafisə əməl və imtihan diyarıdır. Ve ma nahnu illa abiru sabilun ma'dun ila dar al bu dünyada yalnız yani yol keçəni, yol çüyüb axirət diyarına keçirik, müsafirik. Ellet hiya daru hisab wal ceza. Feala mal yasu idan. Yəni artıq bizim yolumuz Aqəta tərəfdir, hansı ki, hesab diyarı da oradır. Yəni belə olduğu halda biz nə üçün ümütsüz olmalıyıq, məyus olmalıyıq? Buna misal olaraq Aşir radiyallah anh deyir ki, anna qala li Rasulillah sallallahu alayhi peyğəmbər sallallahu deyir ki, həl ətə alayka yawmun kana ashadd min yawmi Uhud. Yəni Uhud günündən daha şiddətli bir gün gördünmü? Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem deyir ki, laqad Lə laqitu mə Artıq mən sənin şiddətli Yəni, əzab əziyyətə məruz qaldım. Və kən əşəddə mələqit minhum yovməl-aqabə id araddu nəfsi hələ ibn-i abdiyyəl-yəl min abdilkilər və bunların içəsində ən şiddətli də ki, aqabə günü idi, mən öz nəfsimi onlara ərz etdiyim gün İbn Abdil yəl Yala, fələm yujibni ila ma aradtu. Onlar mənim dəvətimə icabət etmədilər, qəbul etmədilər. Fəndala quwa'ana mahmumun ala vejhi. Mən artıq fikirli halda gedirdim. Fələm astaqilla wa ana bi qarnis sa'alib. V artıq mən qarnis sa'alib deyilən yerdə üzümə gəldim. Yəni özündən yəni, gedib Peyğəmbər salsanam orada ayıldım. Fərafa'tu rasfi fə idha ana bi sahabatin qad adallatni. Başımı qaldırdığım zaman başımın üstündə məni kölgələndirən bir bulud gördüm. Fənada tur fə izada فيها جبريل فناناني فباختım orada Cebrailə salam gördü məni çağırdı e, və dedi ki inna laqad semi'a qawla qawmika lakawm mika lakə və artıq Allah Teala sənin qəvminə sənə dediyi sözü sənə qaytardıqlarını eşitti. Faqad ba'atha ileyke malakat sənin üçün bu dağlar mələklə mələyini göndərib istədiyini əmr edə bilərsən onlar barədə. Qəbmin barəsində onlara istədiyini əmr edə bilərsən. Fa nadani malakul cibal Dağlar mələyi məni çağırdı, mənə salam verdi. Sonra dedi ki: "Ya Muhammed, ey Muhammed. Fa qala zalika fima sheit. İn sheita an utbiq alayhim akhshabain." İstədiyini edim. İstəyirsən deyir onları, yəni Qureyşi dağ arasında, yəni o qövmünü, iki dağ arasında dağı onların üzərinə qoyun. İki dağ arasında onları əzim. Fəqal Nəbi Salasallam, Peyğəmbər Salasallam buyurdu ki, Bəl ərcu ən yuxricə min əslabih mən ya'budullah, vəxdə vələ yüşriqü bihi şeyə. Yox, əksinə mən ümid edirəm ki, ümid ki, onların bellərindən, onlar qabul etməsə də, yəni onların bellərindən Allahı təkləşdirən, Allahə heç kəs şərik qoşmayan kimsələr çıxar. Sonra görə dəvətçi, yəni dəvətində davam etməli, həmçində məyus olmamalıdır. Onun üçün dəvətin bəhləsi sonradan ortaya çıxdı. Hə, hə, Burda iş qapandı. Yəni İbn Abdiyəliyə. Vaxtını xəbər hə. biləni götürə bilərik. Yox, təqribən 30 dəqiqə hazır. Ə. Mən çatdım buraya. Yaxşı onda bununla kifayətlənək. 680, 690-lıq aralığı.